Warma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur siapa yang lari orang tua aku tidak takut Kau, huh? Mengapa tiba-tiba saja kau mencari perkara dengan kami? Kepandaianmu cukup tinggi. Kau mempunyai masa depan yang baik, Nona. Hai, hey, Apa pedulimu dengan masa depanku? Dengarlah orang tua. Jika kau mau mengetahui siapakah diriku sebenarnya, dengarlah. Pasang telingamu baik-baik. Aku adalah anting bulan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 ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Sobat tanah leluhur, kali ini dalam episode ke dengan judul Geger Bumi Naskah ditusun oleh Thiser Sponsen, ide cerita Cece Suhiar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age Pada seri yang ke-12 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Nico Septiawan sebagai Raden Kuda amuksa Idris Apandi sebagai prabu sora, Harry sebagai kibakuraga dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan. Pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Anting Bulan sedang berada dalam perjalanan menuju Indraprasta untuk menyelamatkan ayahandanya dari rencana pembunuhan yang dibuat oleh sekelompok pembunuh pembunuh bayaran. Kurang kecepatan lari si Tunggul Ada apakah? Apa maksudnya Baginda Prabu Sora menyiapkan pasukannya secara besar-besaran seperti ini? Wah, wow. aku akan mencoba menyelidikinya lebih dekat. untuk mendekat ke arah kereta kuda perang itu iya hm, sanalah pasti beberapa pimpinan-pimpinan kelompok pasukan ini dan pasti kereta perang itu adalah untuk Baginda Prabu Sora dan itu bukankah itu ayahandaku Radian Kuda Amuksa apakah yang sedang dibicarakannya Pasukan kita bergerak dari tiga arah menuju ke selatan, tuanku. Kita akan bergerak bersama beberapa saat lagi. Setelah tuanku memerintahkannya. Di mana kau letakkan inti kekuatan kita? Oh, tidak tuanku. Hamba tidak memecah pasukan seperti itu. Tiga kekuatan yang terpecah adalah merupakan kekuatan inti. Jumlah pasukan di setiap arah masing-masing tujuh ribu pasukan. Aku percayakan semuanya kepada Rangka Aku yakin siasatmu akan berhasil Ya, uh, sebaiknya kita berangkat sekarang saja Tuanku, Agar kita dapat bertemu dengan pasukan-pasukan sekutu kita Tepat pada waktunya di sebelah selatan kaki Gunung Sawa Baiklah, kita berangkat sekarang Baik Tuan Pasukan, lepaskan pada HP Dan kemudian Rangka <tuh> <sweak> . Tidak, aku yakin Pakida Prabu Sana belum mengetahuinya. Siang tadi tidak ada satu persiapan pun yang dilakukan di Galuh. Oh, bahaya, benar-benar berbahaya. Ah, oh, aku harus memberitahukan Pakida Sana. Harus, harus. Benarkah? Aku harus memberitahukan Prabu Sana. Kenapa? Harus memberitahu oh, kahnya. Prabu Sora? Oh, jika jika aku tidak mengaparkan, kalau akan hancur dilindas oleh serangan besar-besaran yang tidak diduga. Kalau akan menjadi rata dibuat oleh indra tertak. Dan punpun apa tentu tidak akan lepas dari peringatan yang Apakah yang telah ditimbulkan oleh manusia-manusia yang puas dan haus darah? Manusia-manusia yang telah kehilangan akal dan budi Akibat perang yang teramat mengerikan Jika aku melaporkan pada Prabu Sana Bukan tidak mungkin tindak prasa yang akan dapat dihancurkan Dan Ayahanda Rangga Yang belum kurasakan kasih sayangnya Selama ini kujadikan lawan Tidak akan dapat ku temui lagi Untuk selama-lamanya oh, Di wadah aku Penguasa sumber air suci sebarang Tolonglah Tunjukkan padaku jalan Yang sebaiknya ku tempuh oh. Apapun yang akan terjadi Izikan prabu sorak akan ku cegah. Aku harus memberitahukan kalau tentang serangan licik ini. Ah. Ah. Marilah tunggul, kita tinggalkan tempat ini segera. Tajam melihat beberapa orang yang berkelebat tidak jauh di sampingnya mengendap-endap dengan sikap yang sangat mencurigakan sekali siapakah mereka sikap dan caranya mendekati kelompok pasukan yang sedang bergerak itu sangat mencurigakan sekali Aku sampai melupakan mereka Bukankah mereka adalah orang-orang yang hendak membunuh ayahandaku? Ya, aku dapat melihat wajahnya di antara keremangan cahaya bulan Apa yang harus aku lakukan? Aku aku akan menyingkirkan ketiga orang itu dulu Kukira waktuku masih cukup panjang Pasukan ini akan tiba di Galopi Lusa. Saat pesta itu berlangsung. Setan Benar-benar licik Prabu Sora. Aku akan mengalihkan pandangan mereka. Di sana bertiga. Apakah yang sedang kalian cari? Siapakah kau? Untuk apa kau mengusik kerjaku? Kerja? Apa yang kau kerjakan di tempat ini? Mencari mangsa dengan imbalan uang? Membunuh orang yang tidak mempunyai satu persoalan pun denganmu? Oh? Siapakah kau ini wanita usil? Oh, iya. Agaknya kau adalah orang yang pernah mengintai kami. <laughs> iya. Nah, kau sudah mengetahui maksud dan tujuan kami ini karena itu tiada ampun lagi bagimu kau harus kubuat pampus yo ayo Kejarlah aku jika kau memang mampu he he tidak ayo kejar adik-adikku yo Sebenarnya, mengapa huh? oh, tiba-tiba saja kau mencari perkara dengan kami? Kepandaianmu cukup tinggi. Kau mempunyai masa depan yang baik, Nona. Hei, apa pedulimu dengan masa depanku? Dengarlah orang tua. Jika kau mau mengetahui siapakah diriku sebenarnya, dengarlah. Pasang telingamu baik-baik. Aku adalah anting bulan. Putri dari orang yang hendak kau bunuh. Hah, jadi, jadi kau adalah putri dari Raden Kuda Moksa? Bagus, aku akan membunuhmu dan meminta tambah imbalan dari Kihanu. Bagus, cobalah kau lakukan itu orang tua. Adik-adikku, cepat kau selesaikan gadis bau kencur yang tidak tahu diri ini. Yang tidak tahu dengan siapa dia berhadapan. Baik, Kakang. Kami akan menjumpang hari itu, Jangan berpikir macam-macam. Selesaikan saja gadis situ. Kita masih mempunyai pekerjaan lain yang lebih berat. Baik, Kakak. Hei, Pak Kuraga. Kenapa kau tidak sekaliku saja maju? Agar pekerjaanku menjadi cepat selesai. Satan, gadis sombong. Masakan ini. Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Segera tinggalkan tempat ini Hei, mau lari ke mana kau orang tua? Hei, jangan lari kau orang tua licik Sembunuh Anting bulan terus menemui semak belukar Di mana kita kuraga bersembunyi Telinga tajam dari gadis pendekar yang telah memiliki kepandean yang sulit untuk ditandingi Berhasil menangkap rakyat dari laki-laki Tetapi belum lagi antik berhasil menangkapnya Makanlah ini gadis usilan Senjata tipa kuraga benar-benar menghalangi pandangan mataku. Oh. <tuh> oh. Di manakah orang tua itu? Asap tebal ini sudah mulai menipis. Oh. Aku tidak melihat orang tua itu di sekitar tempat ini. Hm. Pastilah orang itu sudah melarikan diri. Sih, Aku tidak akan mungkin dapat menemukannya lagi. Gelapnya malam spuruhanku itu. Oh, apa yang kini yang harus kulakukan? Hmm. Ku kira sebaiknya ku tinggalkan saja di Pakuraga. Dengan kepandiannya seperti itu, tidak mungkin ia akan dapat mengalahkan ayahku. Sementara itu, tidak sedikit tokoh-tokoh sakti di seputar ayahku. Prabu Sora, Resi Amista, Kisura Suraprappa, mereka pasti tidak akan berdiam diri dan membiarkan kawannya mendapat celaka dan aku aku akan mengabarkan penyerangan ini pada pakidah sana Hup. Segala obat sudah ku soba Tapi tak sembuh-sembuh juga Pusing aku bah Efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiapnya Sediakan selalu Kalpanax Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus Bebas dari gangguan jamur kulit Sianya, Terjamin mutunya Jangan anda lupa oleskan Kalpanax Kalpanax Produksi Kalbe Farma. Oh. Benar-benar luar biasa sekali kali di situ. Oh. Tapi sayang sekali. Tugasku kali ini adalah membunuh Raden Kuda Amoksa. Oh. Puh. Jadi terpaksa ayah danya dulu yang akan kubinasakan baru kemudian gadis itu ku selesaikan. Aku harus menyusul kembali rombongan pasukan itu. Up. Dengan hati-hati, Kepakuraga mengendar di samping rombongan pasukan Indraprasta setelah beberapa saat Kipa Guraga berhasil mengejar ke depan oh itu itu dia pasukannya ekor pasukannya sudah dapatku kejar aku harus menyusul hingga ke muka pasukan ini oh Aku tidak boleh membuang banyak waktu lagi Raden Rangga atau Raden Kuda Amoksa harus segera aku selesaikan oh, Apa yang terjadi? Perjalanan ini besok pagi pagi sekali. Oh, bagus, bagus. Beristirahatlah kalian. Dengan demikian pekerjaanku akan menjadi semakin mudah untuk diselesaikan. sekalian apakah yang akan dikerjakan oleh Kipak Kuraga apakah ia akan sanggup melaksanakan tugasnya untuk membunuh Raden Kuda Amuksa, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah dan ini dalam episode ke-10 GGR Bumi Galuh yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kapanaks bersama Teater Sanggar Cerita di Radio Kesayangan Anda, sampai jumpa